Миколай Угодник знов зітхнув, «І я так думаю. О, я не даремно ліпив тебе». «Але ж ти казав, що кожен ліпить себе сам». «Так, ми лише маємо варіанти ліплення. Чи манеру, чи стиль. А кожен сам вибирає собі шлях. Ангели приставлені не до всіх». Миколай перемовчав, наче зважувався на щось важливе. А згодом сказав. Ти могутня жінка, бо ти несла на собі гріхи всього твого роду. Ти була останньою його гілкою, ти його сьоме коліно. Через те я був коло тебе. На тобі зібралися усі провини роду, і сльози, і кров, і страждання, і неміч, і пам'ять. І ти знемагала від їхнього тиску, приписуючи те все собі. Ти губка, ти забрала усе їхнє з собою. Тим, хто лишився там, ти залишила чисті сльози, і світло своєї душі. Цього достатньо, щоб їм було добре. Але твоє бажання, щоб їм усім, о тому великому дереву, було добре, стало причиною твого дочасного приходу сюди. Тобі тут також буде добре, бо вища сила змилосердилася над твоїм родом, списавши їхні гріхи на тебе, і вони там щасливі. Ти думаєш, що ти найнижче опускалася в життєві прірви і провалля. Можливо, так. Але ти усвідомлювала хибність своїх падінь і виривалася, обдираючись у кров. Через те ти і піднялася тут найвище. Чи може найвище? У вас там найбільшим гріхом вважалося що? Убивство і гріх плоті. Ти не вбила нікого. «Неправда?» – майже закричала я. «А мої сини?» Ти за них покарана, і за плоть покарана. Чим? Тим, що ти тут опинилася швидше, аніж тобі належало. Але це не найгірше, що ти вчинила. Я нічого не чинила зі злої волі. Я довго намагалася досягти ідеальної моральності і цілковитої помірності коштом лише власних зусиль. Однак я перебувала в людському океані, який мав для мене тисячі сітей. Я здобувала не самі чесноти, а лише сили для спроб досягти їх і подолати спокусу на солоди. Ці на містилися не так у тілі, як у душі. Ти бажала нав'язувати свою волю? Так, коли відчувала свою правоту. Ти ненавиділа? Так, злих, несправедливих і підлих. Ти хотіла влади? Тільки у тому випадку, коли з корабля безглуздя я сходила на корабель дурнів. Я не бажала миритися з тим, що мене мають за дурну. Однак це швидко минало, і я, махнувши рукою на скопище глупства, сідала за папір, щоб там дати собі таку волю, якої я не сміла дати ніде і ні з ким. Однак то було радше бажання волі, аніж сама воля. Бо й там я довго ходила невільницею, та коли почула в собі силу, що можу розірвати всі шори і забрала, я зробилася чорною від своїх мислей. Мені не вистачило часу звільнитися хоч трохи від того тягаря. Я не встигла розказати про себе, але, можливо, воно й на краще. Кожен знемагає від такої ж чорноти. «Ти продавалася?» Так, я була слабкою, я не мала тієї непоступливості, яку мали свідомі каторжани віри і чеснот. Я мало думала про себе, адже я мала сім'ю, родину. Я не могла не гнутися, я не сміла допустити, щоб їм було зле через мою непоступливість. Я надто їх любила і шанувала, і не мала мужності бути твердою. Через те лаври мучениці чи героїні, политі їхніми слізьми, мені не пасували б. Боже, які ви там у житті зі переконаннями. А що? Просто жити, не мучеником і не героєм, це не є достойно? Хто сказав, що герої важать більше, ніж звичайні люди? Чи визначають щось? Це міф. Невчасне геройство одного уміє так збаламутити масу, що маса іноді сама відкидає це геройство. З люттю, хіба ти не була свідком того, як тих, кого вчора натовп коронував чи робив національним героям, завтра розтирав у порохи і плював у спину. Однак я й тепер думаю, що чинила чесно. Стосовно кого? Стосовно батюх. Бути чесним для всіх неможливо, чесність з одної дзвіниці виглядає нікчемністю, зрадою з іншої. Але я мала чітко окреслене коло тих, з ким і для кого неодмінно мусила бути чесною. Тоді ж у чому твоя продажність? У тому, що гнула спину і принижувалась? Це не продажність. Це примус часу і обставин. Продажність – це річ мерзенніша, ніж вас там вчили, і значно складніша і глибша, ніж ти думаєш.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 «Не є винагородою за любов, це кара, бо окрім жіночого обличчя і жіночої вдачі, функцій і відповідальності, він дав мені голову здатну думати. Ось що є справжньою карою. Хіба тобі не так казав Бог?» Звернулася я до ангела, який чомусь у цю хвилину найменш нагадав мого колишнього охоронця і заступника. Він сидів ледь знічений чи засмучений, з похиленою набік головою, довкіл якої вже не було німба, але ж дрібне, бліде, колюче терня мученицького вінка.